Avui me'n vull anar me'n vull anar cap a Bielorússia a veure, per entendre'ns amb Bielorússia a veure, a Rússia ho coneixem molt bé Bielorússia és un país, per entendre'ns que van fer amb una paraula els russos i ells, Bielorússia van fer un contracte, cada un està en el seu país, però que entre ells s'ajuden, entre ells... O sigui, és com una unió, però cada un és independent. vale? Bielorússia. Però dic això perquè ara explicaré una cosa. A veure. Tots sabem que en l'any 1986 va explotar un reactor. Això ho sabem. Vale. Aleshores, una explosió d'aquest tipus, sabem que mentre tot va bé, tot va bé, però quan una cosa d'aquestes va malament, és horrorós. Bé, van quedar irradiades al voltant del reactor nuclear de Txernòbil en molts llocs. Però el vent, vull dir transporta les coses d'un cantó a l'altre. I, malauradament, primer, o sigui, sí que es va poder veure que al voltant just del nuclear de Txernòbil, amb quilòmetres, perquè va ser en quilòmetres, però es tenia que treure tota la gent d'allà i ràpidament. I ho van fer-ho. Jo ho van fer-ho. Però, però, però, què passa? Va fer vent, per lo que sí, suposant que és el vent... La qüestió és que semblava que només anava cap un cantó la radiació, però la radiacció, perquè és radiació tòxica, completament, va sortir del país, tothom es pensava que havia anat cap a un cantó, va anar cap a l'altre, degut al vent, i va caure la radiació d'una manera extraordinària, molt més que en els altres llocs, a Bielorússia A Bielorússia. Bielorússia és preciós, és preciós. Però Bielorússia té una part de Rússia de Rússia pert de Bielorússia, téé una part que no s'hi pot acostar a ningú. Són quilòmetres i quilòmetres, eh? Que no s'hi pot acostar a ningú. ara eh actualment. O sí, sigui, què hi ha Prime tot, tot protegit, i hi ha sempre uns soldats que si algú hi entra, bueno, que no poden entrar, no? Està sempre protegit. Algun cop hi ha entrat algun periodista demanant permís al govern per poder fer unes fotografies d'allà mateix, de poder-ho veure, què és el que hi ha? Els, aquests periodistes que han pogut fer uns reportatges, potser vostès ho han vist, doncs es veuen que era un postup preciós, allò. Era un puesto amb cases, un puesto amb col·legis, un lloc bueno, amb piscines... Hi havia de tot. Està tot fet malbé. Però no han tocat res. Allò està així. Fins i tot quan van entrar uns quants periodistes per fer un documental, van poder, van poder fer en els col·legis, que encara estava penjat, les fotografies dels alumnes d'aquella època, imaginem-se, d'aquella època, amb les notes que tenien i tot. O sigui, que, amb una paraula. El vent, suposem que és el vent, ningú es va pensar, però va portar tota la radiació aquesta en allà. Vale. El 70% de la radiació tòxica va caure a Bielorússia. Tenia que haver caigut a Rússia, va caure a Bielorússia. En canvi, l'altre 30% va quedar per un altre cantó. Vale. Bielorússia és un país... Bé, bueno, perdoni'm, Bielorússia, el cara ara digueix, no es pot entrar, la part que no es pot entrar, a veure, la gent vivia de la terra, de la terra, i era un país agrari, però era agrari per tot arreu. Ara, en el postum va, va Cabra van treure corrents la gent, que és això que jo he dit al col·legi, que hi tot, van treure corrents la gent per salvar-la, que no la van poder salvar, perquè molts d'ells la radiació, ja ho sabem, que ha anat per dins dels cossos, però això és un altre problema horrorós però el que vull comentar és, són coses d'aquest país, de Bielorússia. Llavors, què passa? Hi ha una part de Bielorússia que ni se'n parla, ni se'n parla menys que hi hagi, torno a dir, algú que vol fer que ve d'una ràdio, o ve d un, d un, per fer una pel·lícula, per fer un reportatge, el que sigui, si no, no s'hi entra. ¿vale? I no es toca res. Si es va quedar tot, el com van agafar la gent, la gent va sortir per cames, amb autocars i fora d'allà, vale. Aleshores, què ha passat? Què ha passat? Doncs, ha passat una cosa Han passat anys, estem 86, pensem 86, 96. 6, 16, més o menys els anys que, vale. Anem a veure. L'any 86 va explotar aquesta terra, que estic dient, es va tenir que de deixar tota, exactament tota. Sí. Aleshores, bé, de tant en tant, intenten, intenten perquè tenen uns aparells especials per veure quina radiació encara hi ha a la Terra i a tot arreu, i que sí, mica, en mica mica en mica, però la Terra encara està, no al 100%, però la Terra està contaminada. Sí? D'acord. Vale. Aleshores, resulta que ara, després de, de clar, que hi han pogut néixer dues generacions, o tres, no ho sé, tot depèn de les famílies. Gent que vivia en aquell cantó, hi ha una part d'aquell cantó, una part molt petita, petita són quilòmetres, eh? perquè sembla que diuen petita són quilòmetres, que ha baixat la radiació. Però la gent hi vol tornar-hi, perquè és el lloc on havien viscut, i volen tornar-hi. Però no hi ha no hi havia ni cases, ni hi havia res perquè el tros que hi ha en les cases és el que està tot tancat. Però hi ha un tros que és camp, camp, extensió de camp, de camp però de, de, de terreny, sense, sense cases, sense res. Aquest és el tros que aquestes persones han dit que volen tornar-hi a viure. Però què passa? Allà encara hi ha radiació. Però aquesta radiació, la compensen amb uns productes especials que nosaltres no els sabem perquè són, o sigui, especials contra la radiació aquesta del reactor que va explotar. Les terres les terres no estan encara perfectes. Encara estan, però hi han alguns productes que per experiments que han fet es poden cultivar en aquí una mica. Ara sempre van amb aparells continus per veure si planten una cosa, què passa. Si planten una altra cosa, què passa. Que em planten poques. Però, per exemple, és un lloc on hi han cavalls. Sempre han tingut cavalls. Aleshores, en allà sempre tenien cavalls. Llavors, els cavalls els interessa perquè, perquè, doncs perquè puguin viure. Doncs una de les coses que han fet és terreny, mica en mica, anar mirant, sobretot el terra, que es vagi, es vagi millorant, però torno a dir, hi ha encara radiació, però que el cos se'l se pot adaptar mica en mica. Per què? Perquè no n'hi ha tant com lo que hi havia, però és curiós. Hi ha gent que ja està vivint en allà. Després hi ha una altra cosa, també curiosa que ja ho han implantat allà, només en aquesta part, la petita, no la gran, la petita, la que està més més neta, diguéssim. L'altre ni pensar-ho, és que no, ni, ni pensar-ho. I tampoc hi podem entrar nosaltres, perquè no estem ambientats en aquest terreny. No hi estem ambientats. Els que ara hi viuen són gent que ho van, les tres generacions abans van patir-ne, però ara van controlant-se ells mateixos i no sols ells, amb unes màquines i més màquines i més màquines que tenen que cada vegada estan més net cada vegada però no vol dir que estigui net completament però intenten pues, anar amb compte, menjar els productes que venen de l'altre cantó o sigui, però en canvi poden, per exemple, tenir cavalls poden multiplicar-se els cavalls Tot una sèrie de coses que veuen que això sí que es pot resistir i de moment va bé també hi ha doncs, què volen fer? Les colmenes de mel les colmenes de mel han posat ara quantitat en allà quantitat per què? Doncs perquè les colmenes de mel han pogut comprovar que sí, que no, no, no, no capten res del que pugui haver-hi una, una micona diguéssim, d'aquesta radiació, de radiació. No, no es nota no es noten en res, queden, estan netes completament, bueno, doncs ja és un producte que podrà, suposem, amb el, amb, amb endavant i d'aquests han sortint d'altres mica en mica. Són poques persones, molt espai lliure, molt espai lliure, pels cavalls, perquè es puguin moure, perquè puguin anar d'un cantó a l'altre, i les viviendes molt tranquil·les, molt piquetes i molt amb cuidado, i tot amb molt de compte, sempre amb uns aparatos que sempre tenen que portant, mirant com van les coses. Però el reste d'això, claro, perquè estem dient, que, vull dir, el país quan tu vas en allà, ni t'en parlen d'això, És que ni'm parlen de que existeix aquest cantó que està pràcticament anul·lat no? No, no, no s'en parla, no s'en parla. Però és molt curiós perquè tenen, o sigui, els agrada també el licor, o sigui, tots els, els russos sempre sabem que disfruten, pues, doncs, molt boc, com la que sí, no? Doncs, resulta que a vegades veus per la gent, van per la gent estic parlant no en el lloc aquest que s'estan fent aquests tipus d'experiments, d'acord? ¿vale? No, estic parlant en l'altra resta que està net completament, perfecte, que no hi va arribar-hi la contaminació. Bé, la Rússia té una cosa molt curiosa i és que a vegades veus amb algú que es, es rasca el nas i fa així amb el nas però se'l rasca. Claro. Si sí, veus una persona, almenys aquí, si fas així, et trasques el nas, dius potser és que m'he donat un cop, o és que tinc un granet, o una cosa. No. El curiós és, perquè ara anem a la part normal, eh? Resquen per què? Perquè eh, amb una paraula els agrada molt beure, beure alcohol. Bé, si diuen això, diu estan a la feina i fan xis amb la, amb la mà, es toquen el nas i fan així el rascen una miqueta, vol dir en els seus companys que quan acabin la feina s'aniran a veure una, una, una copeta de, de, de, de licor ¿vale? això és molt curiós després hi ha una altra cosa molt curiosa que és que quan hi ha flors perquè és molt maco, és que és molt maco viu, la Rússia, molt bonic a veure, quan hi ha um, quan vols comprar flors les flors el, el que te les ven les conta. Si ets o sí sigui, si la compres, tens que dir sempre quantes en vols dos, quatre, sis, vuit, deu, dotze. No pots agafar-ne mai tretze ni cinc ni, ni 5, o sigui, sempre han de ser un número par perquè els números impars és per les persones que es moren que s'han mort. O si sigui, quan els hi porten les flors en un mort o en el cementiri o sí sigui, o sí sigui, són 10 359 11 o el que sigui. En canvi, el 2468 x x x sempre per 2 és doncs normal, normal. O sí sigui, són coses que De posian uns formatges, uns formatges que s'exporten per tot el món. I són formatges, jo no sé si en aquí Uh, jo no l'he vist em, em, em vaig veure una vegada a França, però aquí no l'he vist pot ser que porti un nom diferent ara eh? però uh, són uns formatges que tenen mm, el gust de tres coses a veure, com, primer el gust com la llet, no normal després com si fos el formatge formatge que coneixem i després, com si fos una beixamel. És, és una... O sí sigui, a vegades agafes un formatge i dius «Oi, m'estic menjant beixamel?». No, m'estic menjant un formatge. Però de quin tipus? Ah, doncs pues no sé, d'aquest tipus, d'aquest altre. Vale. I un altre, com si fos mantequilla, una cosa especial. O sí sigui, que són un, un gustos diferents. I després, o sigui, eh, són coses que nosaltres no les tenim fetes. A veure, ara ja no estiu tant, però és eh, que es deia abans Almenys es deia així, no entris amb el paraig obert a casa. No entris amb el paraig obert a casa. Per què? Perquè es deia, ja no dic si es diu, es deia però encara se sent, ui, que ens pot passar alguna cosa si entres amb un paraig obert a casa. Doncs allàs al revés. La, la idea de superstició de tota la vida és obrir un paraig dins d'una casa, perquè porta bona sort. I me'n me recordo molt bé de que, per exemple, entrava algú amb, que coneixia la família i què fan? Obren un paraigua que porten, per exemple, la bossa i no està plovent. Entren <ríe> perquè, perquè obre un paraigua i això porta bona sort. O sigui que a tot arreu hi han coses curioses. I Bielorússia es coneix per la nació de les patates. Allà les patates ja no sé, perquè les patates... O sigui, hi ha tanta, tant tipus de menjars de patates... Bueno, jo crec que és el país que menja més patates del món. Patates amb una cosa, patates amb una altra, patates fetes d'una manera, patates fetes d'una altra, patates tallades d'una manera, tallades d'una altra. Amb una paraula, tots els menjars porten alguna vegada patates, però condimentades, no patata bullida perquè hi ha països que la patata la fan bullida o la fan al forn. No, no, és que aquí la fan de totes maneres. A vegades mires el plat de la patata, no saps si és un pastís o una patata, no, no, no tens ni idea. Bé, bueno, s'ha acabat. Que ja s'ha acabat el temps. Aleshores, si eh, algun dia van a Rússia i potser poden anar a Bielorússia, que a fi al cap és pràcticament al costat, està entremig de diversos llocs, però queda tancat, queda tancat, per això van fer aquest confinament aquest tracte entre els russos i els violorussos, que ells dos s'entenen molt bé, s'ajuden si hi ha un problema, també els, va, els van tenir que ajudar els russos perquè els hi va entrar la contaminació a casa d'ells, que hi ha en altres països d'allà que també tenen una mica de contaminació però Bielorússia és el que n'ha tingut més perquè és el 70% llavors hi ha un tracte entre ells i per això parlen rus també parlen rus, rus total igual que el de Rússia eh? o sigui, clar, en fi, les, els problemes poden portar després una manera d'entendre's de i arreglar com, no sé, políticament que és el que deuen fer ells mateixos no? res més, bé, però és molt bonic és molt bonic, és diferent completament de, de, de Rússia fins i tot les eclèsies les construccions i tot, és molt bonic bé, res més per avui gràcies per estar amb tots nosaltres com sempre, amics i amigues